Ви слухайте український літературний подкаст. Проект створено за підтримки компанії Pocketbook International та Обрій. З вами Ірина Славінська. Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Віктор Набурак читатиме поезію Володимира Свідзінського. Володимир Свідзінський поет розстріляного відродження, людина із дуже надзвичайним життям і не менш надзвичайною смертю. Майстер пейзажної лірики. Сьогодні Віктор Набурак допоможе розібратися, чи є за описами природи щось інше. Ще звук не вмер а ти вже навіки відбігла від народження його. Віктор Набурак – прокуратор літературного угрупування «Бубабу», де він працював разом із Юрієм Андроговичем і Олександром рванцем. Автор більше десятка поетичних збірок, фаховий філолог. Отже, пане Віктор, розкажіть трохи про те і про того, кого ви сьогодні читатимете і що ви сьогодні читатимете. Володимир Свідзинський такий таємничий поет. Про нього насправді небагато відомо. Він не був спопуляризований в так звані соцреалістичні часи, хоча він жив на території УРСР в останні роки свого життя він жив у Харкові, працював редактором, перекладав, він знав непогано, як свідчать спогади про нього, греку, латину, кілька нових європейських мов, і в його перекладах, наприклад, є ГСО. Він перекладав і слово Ополку Ігоревім. І як поет, він вкрай рідко виступав з публікаціями, в нього за життя вийшло лише три книги. Перша книга Ліричні поезії 22 рік, друга книга, Вересень. 1927 рік і е, датована 1940 роком книга поезії мала би вийти у Львові з подачі Юрія Яновського, який був вже тоді класиком української соціалістичної літератури. Але кажуть, що це видання припізнилося і фактично видрук був вже тоді, коли почалася Перша світова війна, ну вона почалася ще в 1939 році ну, Перша світова війна, але коли вже у Львів ось ось мали зайти Гітлерівські війська якраз був цей наклад друкувався і він фактично був знищений в умовах може там певна кількість примірників збереглася. про Свідзинського говорили що це був поет якого дуже цінували найвидатніші в той час поети поет для поетів от його він був знайомий безумовно і з Павлом Тичиною і з Максимом Рильським і так далі з Юрієм Яновським і от це коло Літераторів його дуже цінувало. В нього був якийсь такий зошит, такий легендарний, якийсь чорний зошит, в якому були вписані поезії, які не друкувалися в усіх цих трьох книгах, і він час від часу своїм друзям читав ці вірші. Він був абсолютно непублічною людиною. Тобто, цей час був він просто змушував поетів бути публічними. Поети були частиною системи ідеології. Вони повинні були там писати вірші до тих чи інших дат, виявляти свою лояльність до влади. Більше того закликати до народ, просвіщати. Ну, ми це все знаємо, чули принаймні. Чим була тоді література? І цим і займалися найвидатніші поети-соціалісти, і Тичина, і Рильський, і Свідзінський, він був поза цим. Він йому вдалося, от це випадок, чому він такий цікавий, тому що здавалося б, що всі в цій системі не можна було бути якось уникнути участі в цій системі. А він уникнув, от йому вдалося уникнути. Він а і, і Як не... йому це вдалося? що був таким маргіналом, ніби, якщо він вийшов спознав Фактично, його системи. вважали маргіналом. Його вважали, що він от... Його талант дуже такий... Може він писати про природу, і все. Природа, відчуття минущості, часу, і все. Ну, ми ж розуміємо, що вміння писати про природу, це насправді для поета найважливіше, можливо. Це не просто писати про природу, справді. Так, так, так. Тобто, природа речей, це все. Це, власне, воно і є все. Але тоді на перший план виходила соціальна тема і тема, власне, побудови нового суспільства. Ага, і... заводи, поети для та, пробітників. Так, все те, що здавалося тоді дуже таким свіжим, новим, машини, ну, але насправді ідеологія. Ідеологія, яка фактично займалася такою поетичною агітацією там і так далі. Але його відхід з цього світу, був також дуже таким знаковим. Фактично одним з перших про це написав у своїх колись дуже таких відомих спогадах Юрій Смолич. Юрій Смолич написав таку книгу «Розповіді про неспок, І там, це ще в 60-х роках, здається, ця книга вийшла, вона мала кілька продовжень. Він там вперше написав про Свідзинську. Він там вперше про багатьох згадав в радянські часи, про розстріляне відродження, яке так він не називав. Але про Свідзинську він згадав і, власне, в таких досить компліментарних тонах, але він написав про його смерть як про те, що він був, ну, загинув там внаслідок бомбардування, здається, От, гітлерівські війська дійшли до Харкова і була якась якийсь ешелон. Це який... ж 41-й рік, правильно? 41-й рік, яким, яким їхав, в якому перебував і Свідзинський, і цей ешелон нібито був розбомблений. Насправді, насправді, все було цілком інакше і набагато трагічніше. Свідзинський був арештований відповідними органами, і разом з іншими етапом їх гнали кудись там на схід. І коли була загроза оточення цих людей, то їх загнали якусь дерев'яну будову, облили бензином, запалили і спалили їх всіх. Майже як є правда? Оце теж таке спалення. Історія, от це, це справді дивовижно, тому що як потім, от в мене є така книга Анатолія Свідзинського, це племінник, син Вадима Свідзинського, молодшого брата Володимира. І там Анатолій Свідзинський, він сам математик, колишній ректор, до речі, Волинського університету, ага. дуже така поважна людина, яка написала багато цікавих культурологічних праць. І одна з його книжок називається «Я виноград «Відновлення у ніч несу», це, власне, книжка про його дядька, і там багато є біографічних таких цікавих моментів. І в цій книзі Анатолій Свізинський наводить текст документа, який свідчить про те, що це був все-таки арешт, що Свізинський був репресований, угу. що його реабілітували. І який був привід до цього всього? Виявляється, він мав евакуаційний талон. Як письменник, я читаю, спілки письменників, він мав евакуаційний талон і він, згідно з цим талоном, мав право на якесь там місце і так далі. І, і навіть зобов'язання, не тільки право, але й зобов'язання евакуюватися. Mm -hmm. Але в нього було, власне, два талони, на нього і на його доньку. Його донька, який тоді було щось близько 20 років, не захотіла евакуюватися, тому що вона була закохана в свого вчити. І батько не захотів також евакуюватися без доньки, єдиної рідної істоти, яка була поряд. І це було сприйнято як його бажання залишитися на окупованій території. Для колаборації. Для колаборації. От, така якась дивовижна історія. Ця донька, вона мала постійно якісь докори сумління, як свідчить Анатолій Свідзинський, що це, власне, через неї батько загинув. Цікаво, чи в неї потім все вийшло з тим вчителем, якого вона була закохана. Ну, це вже я не знаю, я думаю, що це треба Насправді, якоїсь такої біографії, ну, у нас взагалі з біографіями проблема. Це правда, але Свізинський так. займає приблизно те саме місце в українській поезії вже зараз, що і Богдан Ігор Антонич. Це поет, натур, філософ. І вони приблизно в один і той самий час жили, хоча Свізинський на, на кілька десятиліть старший від Антонича. І вони займалися в поезії, якщо так можна сказати, вони поетизували те саме, от своє відчуття світотвору людина і світотвір. Тобто в українській поезії це не такі часті з'яви. І це, це власне дуже, дуже цікаво. І в Свідзинському, до речі, в поезії є перечуття його, його власне смерті через спалення. Це також дуже цікаво. Шо, тоді лишається лише послухати поезію Володимира Свідзинського? От це вірш збірки вересень. Війнули зорі холодом під Явором Кружало листя вялого на досвідку опалого. Ой, мла і мла незглиблена, лиш ввечері жаріє за долиною, Кривавою шипшиною. Ходім у сад покинутий, Звітаємо пустельно позолочений, журбою обволочений. Десь може знайдемо яблуко не зірване, забуте між розкритими, розхильчастими вітами. І ти ж колись, як сонце був, а нині бездушною блукаєш тінню по світовій пустині, А ще б ти міг. Спахнути раз розбите тіло непотрібне, І спасти злотними дощами В безмір'я променю жадібне, Померхлої рабині раб, Чи довго на високім чолі Носитимеш корону смерті і сум неволі. Цикл «Зрада». Перший. Їду-поїду на бистрім коні, Крізь попіл ночі, Крізь полум'я днів, Тільки пісня бренить за сідлом, А слідом Одинадцять друзів моїх, Одинадцять місяців молодих. Велика скеля стоїть, Під скелею земля Пить, а в тій землі теремок, де ящерка проживає, що була колись князівною. ну хлопці, станьмо, мечі з піхов добуваємо, князівну полонянку із чарів визволяємо». «Хлопці стали, мечі з піхов добували, князівну полонянку із чарів визволяли, вийшла вона, як квіточка біла, тільки не сміла». Не сміла. «Ти мене любиш?» – питає. «Люблю. Віддай мені радість свою. Я віддав. І тепер мене любиш?» – «Люблю». «Віддай мені силу свою. Віддав. І ще мене любиш?» – «Люблю». «Віддай мені мужність свою. Віддав». Тоді очі звела повні спокою, тоді повела проти себе рукою, я дивлюсь, А моїх одинадцяти друзів нема, Тільки вечір та падає тьма, Та стоїть одинадцять стовпчиків, Одні порохняві, другі криві, На всіх шапочки снігові. Дивна князівна тоді на коня, Чого ж твої очі в журбі? Не нудно буде й тобі, День у день, рік у рік, повік біля стовпчиків походжати та співати жаливих пісень, що зграбували тебе, що ти не зможеш забути, що як же недобрим бути, коли небо таке голубе показало зуби, як ікла, засміялася, свиснула, зникла. Зрада, другий. «Ти та й засни собі, тату, А я біля тебе кластиму хату, Стіни пороблю із сухої чатини, На покрівлю соснових гілок, А волотка трави, то над нею димок, А як прийде яка горбата Або інший лихий чоловік, Бо тут сьогодні багато прохаджає калік, то я тебе закидаю, сонячними шапочками маю і скажу, затуливши собою хатинку, тут мого тата немає, десь він інде тепер на спочинку, бо він приїде дуже трудний, то ви марно сюди не ходіте і голосом неячіте, все одно чаклунки-горбаті не мають сили при моїй хаті. Зрада. Третій вірш. Уже вечір, вечірній вітер, За безлистим деревом саду, Як дві нерідних сестри. Вербова віта цвіте, І жовта свіча горить. Вербова віта цвіте, На весну, на юний шум. А навіщо ця жовта свіча? Уже вечір, вечірній вітер. Ти бачиш на сході вороних коней, Повкриваних древніми паполомами як виринуть із сивого мороку. Будуть тихо назад брести, будуть тебе вести, а жовта свіча відокремиться від вербної віти і буде кульгати за ними на одній нозі, куряче сипким димом. І прийде на замкнену влоговину і поклониться кам'яній півночі. Уже вечір, вечірній вітер». Небо роздерте на світло і тьму. Нехай жовта свіча скапає своє тіло на мою паполому. Але вербова віта нехай цвіте, і коли зринеться зоря, то нехай не падає на мою димну свічу, щоб її погасити, а нехай розсипеться по вербовій віті, щоб її освітити. 1932 рік. Ну, і я прочитаю ще декілька віршів з, е, книг, з книги «Медобір», яка вийшла вже після смерті поета. Власне, в основному це вірші з того чорного зошита легендарного, вони не були опубліковані за життя поетам. «Нема тебе на землі, ніхто ніколи не скаже мені, що стрів тебе тут або там». Що твої руки розкриті до ліктів Очиняли вікно над садом Ніхто ніколи Одійшла ти на безвісті темні Де бистрий вогонь не в'ється І дуб не шумить І мати не склониться над дитиною Нема тебе на землі Змійка з нового малахіту Забавка царівни падає в нурту І відвертають воду І находять її і вона являється такою, як була, ти упала в темряву, і ніхто вже не верне тебе, а ти ж була, жива. І що проти тебе, малахітова змійка, царівне? Що тобі на життя позаздрено? Сім огнів має райдуга, сім пломенистих облич, та ніхто ж не розбирає її і не ділить між сімома світами, а тебе, мою райдугу, розібрано, і розібрано, і поділено, тіло дано покірній землі, а те, що благало безсмертя, кому, чи не хижим вітрам степовим, що їм однаково, що руйнувати, чи розімчати намет сніговий, чи світле озерце потоптом бити, а на гробі твоїм, над чорториями мороку, над кучугурами тьми, сіє, посіває чебрик, щедрик творящого літа. На гробі твоїм високе полум'я дня, і літо, і чебрик, і день, і сонця, дугасті мости, все, що любила ти». Ну, я можу от, е, звернути увагу на форму цього вірша. Е, тут е, він не має якоїсь такої чіткої строфічної будови. Е, деколи він нагадує верлібер, вір вільний вірш, е, деколи з'являються Рими. Свідзінський був поетом, який не підлягав тій чи іншій моді, тій чи іншій системі віршування. Е, в нього були якісь свої улюблені мотиви, які ну наскрізні мотиви. Можна сказати так, і він е, був одним з тих перших українських поетів, які намагалися е, писати якимось таким віршем е, не ну, традиційним. Хоча традиції тут можна віднаходити в якомусь давньому фольклорі українському, навіть навіть в думах. Його вела е, музика слова, в нього е, ну, досить такий. Е, Відчутний мотив проминання всіх речей. Це, очевидно, пов'язане, пов можливо, із... Його знанням античної літератури, для, для, яких ця, для письменників класиків грецьких і римських, ця тема проминання речей, минущості речей, вона була дуже важливою. Свідзинський він був сином священника. Так, і... ж, значить, тут давали ще біблійна традиція, певні якісь. Але от цікаво, що, ну, власне, біблійна традиція в нього не така відчутна. Тобто він, який вчився в семінарії, він не, не, не закінчив навчання в семінарії е, в зв'язку зі здоров'ям. Потім він вчився в комерційному інституті в Києві, він був, е, мав таку непоетичну освіту, тобто розбирався, очевидно, в економічних справах і так далі. В нього був якийсь такий до християнства, якийсь такий особливе ставлення, насправді. На Раді, це питання недосліджене, але якщо для християнина є надія на царство Боже, християнин без віри в царство Боже, це не християнин, то в Свідзинського в поезії відчувається знання, що все минуще. Якась така ніби безвихідь, все йде і більше нічого і не і, буде. І, і нічо, тобто все западається в небуття, насправді. Так. І от віршах його це відчувається майже, майже в кожному вірші. «І довго я шукав живущої води, аж повістила мені дуплината верба. Живої води нема на землі, а як зугарний ти, поспитай у сонця. І я знайшов неходжені дороги. Передався за гори з голубими верхами і вийшов на долину» де з кожної скелі, з кожного каменя журкотіло світло. Там бавилися молоді веселки, єднаючи з семиполом'яним поясом праві руки, піднесені вгору. Осторонь лежав кострубатий грім, схожий на викурчуваний з глибока пень. Мужні грози нахилялися, як жінці, В'яжучи перевеслами жмутки блискавиць, із-за дерева випорснув побігущий дощ і обрискав мене з золотої лійки. Сніг лежав пухнастий, як росомаха, ліниво витягши дебелі лапи, я пройшов недалеко, він не звів голови. «На придолинку в саду я побачив сонце, в одежі синішій від стиглої ожини. Сонце спочивало на білому камені, серед ласкавої зарості сон трави. Я сказав несміливо – «Сонце, сонце, уділи мені живущої води, бо моя подруга стала землею, і я не знаю, як її оживити». Сонце подумало і відказало сумно. «Живої води нема на землі, та нема ж її і в великому світі». Я само посилало дітей своїх поживущу воду в глибоке неба. Вони розійшлись, і ніхто не вернувся, тільки гроби їх світліють в темряві. Уже ж, бо і я не в початку цвітіння, уже й мені невеликий час красувати. Тепер жовтію, далі червонію, а тоді умру. І стане тихо в світі. Вернися ж додому, не шукай пусто. Милої дружини, не сподівайся оживити. Сонце змовкло, і все засмутилось. Мужні грози похилили голови, веселий дощ зронив свою лійку. Лінивий сніг зітхнув і зажмурив очі. А невідущі веселки збилися на галяві, як рій на полоханих голубок. Тут у кількох віршах відчувається смерть близької. Людини, це власне дружина Свідзинського один час після Української Народної Республіки, яка мала свою одну зі своїх столиць каменець Кам'янець-Подільському, де Свідзинський працював. Сім'я Свідзинських Володимира, його дружини, жила власне там. Він мав там архівну роботу. От потім це все припинилося. Він потрапив під якесь скорочення і поїхав до Харкова, нової столиці України, УРСР, шукати роботу. Жінка залишила. І між ними виник якийсь такий ну, розрив, офіційно вони не розлучалися, наскільки мені це відомо, але потім була хвороба, жінка померла, і він не міг, не міг пережити цього, якось змиритися з цим сім, і в багатьох його віршах цього часу, власне, ця подія відчутна. «Загудів трамвай і зник поволі в місячному блиску за домами». Як зникає в лісі за кущами Звір високий з зіркою на чолі, Я один в провулку мовчазному, стрягнуть ноги у глибокий порох, Не почує ані друг, ні ворог, Як я наближаюся додому. Це такий дивовижний вірш, я зараз прочитаю, він написаний на два голоси. Я просто не знаю, як я передам тут один голос – жіночий, другий – чоловічий. От йдуть, йде така пара і говорить між собою. Один з таких просвітлених віршів Світзинського. Можна уявити собі, що вони вийшли з бібліотеки. «Невже ми вийшли з пітьми книжок? Де ми з тобою? Де?» Під парасолькою в парк ідем, навколо крутить сніжок, парк і сніг набагато гін. Ти праворуч уклін, я ліворуч уклін, Шум обтягає верхівки ялин. О, тепер нам надовго печаль, ні зорі розписнає маль, ні поширена світом даль. Правда? Надовго печаль. Ах, якби світ, милий світ, Та належав випадком нам, Художникам і майстрам. Що ж би діялось? Дай отвіт. Не згасав би так швидко наряд Весни і літа, о ні, Верховець на строкатім коні Не сваволив би листопад та одначе була б зима, я гадаю, була б і зима, і місто в снігу, і даль, обтулена милою і жаль. Ну і ти, і шубка твоя, і ліворуч від шубки я. То я бачу, віддав вже поклін, не зайшло б особливих змін, а тепер ми з тобою, де під парасолькою в парк ідем, тільки ти на дугасті віє, падати снігові не давай, Одганяй його, помахом віяла, платівками віяла, отбивай. От такий дивовижний вірш, в якому є ключ, як на мене, що знаючи про цю минущість речей, що все мене, ну Шевченко ще писав: і день, іде, і ніч іде, ніч іде, так все йде, все минає, і кінця немає, і краю немає. От так що це знання давнє, але от в Свідзинського це відчуття, воно дає відчуття краси теперішнього от теперішня мить тому й така прекрасна, що вона неповторна, що її потрібно її потрібно відчути в усій її повноті. От він в цій сценсі, ну тут така цікава якась хмерна нібито розмова про, якби світ належав митцям що б тоді було? Було б те саме. От те саме було б, але воно було б якесь красиве, дуже, якесь дуже красиве. І це, певно, там і ніби робить коло, правда? Ці mm -hmm. от однакові репліки, які повторюють персонажі, там, персонаж так, жінки та, персонаж та, чоловіка. Та, та, та. Ну тут, ну це, можна безконечно про це говорити, оці якісь інтонаційні моменти і так далі. Теперішня мовхатка, картяна, ти падаєш від подиху зітхання, від руху вуст, а завжди непорушне теперішнє золотогранна свічка, що кожну мить згоряє безнастанно на сонячнім престолі, а проте стоїть на нім від віку і до віку. Моє тепер, ти ж і тоді було, коли я цілував кохане тіло, і нині є, коли в землі глибокій до нього смерть устами припадає, День і ніч, початок і кінець, стріла і мета, весна і зов'явання. В тобі шукав я, і в тобі знаходжу, в тобі був юний, і в тобі старію. О дивна мить, мов крізь кораль намиста, крізь тебе нитка часу переходить, то золота, то чорна, то безбарвна. Нічого не існує опріч тебе, але й тебе нема. В уста не встигнуть тебе назвати, як зникаєш ти. Ось я веду про тебе пісню цю, ще звук не вмер, а ти уже навіки відбігла від народження його. Уже ти відокремилась від слова, яке я щойно вимовив. Майбутнє тобою стало і відступило. Вдавнє. Вірш датований 26 жовтня 1937 року. Червоний, жовтий і зелений блиск Лежать стовпами в мокрому асфальті. Страховище туману прилягло, Доми горбаті. Там в високих вікнах Тонкі завіси мгліють прозористо, Електрика повніє, і рослини широкий лист підносять загадково, звиваючи гнучи потужні стебла. Під стелями з оздобою ліпною горять блискучі люстри, наче виноград, Чудових світел, що дарують радість, і золоті рожеві абажури маячать, як прикуті кораблі, і часом тінь чиясь майне на склі, і мріється, то дівчина пройшла, і стан її зневага колоску, і незліченні люди там живуть, і долі їх сплітаються з собою, як тіні листя при бурхливім вітрі, а в тім узорі і моє життя, і ваше теж дерева милі тихо, ви стоїте край вулиці, в тумані поволі котяться холодні краплі, По ваших вітах падають на камінь і на плече мені. О, в ніч осінню ви мрієте про вихор громовий, Про ніжну тканку первісної брості, а я, А я, блукаючи самітно, по вулицях, спотворених туманом, В моє минуле пам'ять зануряю. Пригадую то молодість мою, то башти замку в рідному містечку, то пісню, що колись томила серце, то друга, що загинув перед часом. Ну, насправді ці вірші, якщо їх читати не суто, як якісь там пейзажні і так далі, то вони, вони зовсім не радянські. І звичайно, що критики вони відчували, відчували якусь інакшість цього поета. Він мав вкрай рідкісні відгуки на свою поезію. І, до речі, Але... дивно, якщо відчувалася така годивність, як це йому вдалося в 30-ті, пропустимо, уникнути оцієї репресивної машини? Ну, насправді, механізм цієї машини ще буде досліджуватися і досліджуватися. Е, очевидно, що ця машина працювала, найперше, вона намагалася нищити тих, хто могли або мав реальний вплив. Якщо людина не претендувала на те, що так явно вже і тепер впливати на маси і так далі, то то виявляється, можна було, можна було уникнути. Тобто, якщо він був непомітний, якщо ці книги не користувалися якоюсь там великою популярністю і так далі, то от цей випадок справді він цікавий під цим кутом зору. Ну, ось, якщо говорити про поезію Володимира Свідзінського, от навіть на початку вину, власне, це загальне відома про нього фраза поет для поетів». Що це означає? Тобто, як це можна перекласти з такої метафоричної мови не більш прикладну? Ну, в цьому випадку це це те, що вийшло, власне, з тих спогадів, спогадів Смолича, от, який, здається, сам вірш не писав, очевидно, він це почув від когось. От, так що я не знаю, що він там мав на увазі. Yeah. <laughs> По... Як ви поеті? особисто це розумієте? От, але очевидно, є, ну, є, в, є в поезії такі, такі періоди, поезія не знає, чи поети не знають, куди далі рухати поезію. От, здається, вже все випробувано, все ословлено, все починається таке просто стильове відтворення, самовідтворення, яке нищить поезію. Тобто, якщо поезія починає сама себе повторювати, сама себе репродукувати і так далі, воно нищить поезію. Бо сутність поезії – це завжди подорож кудись, де ще ніхто не був. І в цьому відношенні він показав, куди можна рухатися. От він був незнаним офіційно довгі роки, але все-таки якісь книги збереглися. Це означає, що були якісь переписування, вірші на рівні якихось самвидаву такого і так далі, вони десь доходили. І безумовно поезія Свідзінського вплинула на таке явище, як Київська школа по Тобто київська школа або друга хвиля шістдесятників, от перша хвиля вона була така дуже голосна, якщо мати на увазі драча раннього Вінграновського і так далі, всі вони там атомні прилюди, всілякі там технічні застосування, ракети, польоти в космос і так далі, от тоді ця космічна ера прийшла, здавалося, що вона відкриє щось нове абсолютно і так далі. А потім приходить хвиля, і це можна, можна поєднати з тим, що діялося в ранньому українському футболі. Туризмі. Воно якось поєднується. А друга хвиля шістдесятників. вони натурфілософи. Вони знову йдуть і шукають себе в новому прочитанні чи відчитуванні міфології. Вони, вони вірять в те, що можна відчитати якісь коди в національній міфології. Вони, вони вірять, що існує ця національна міфологія. Свідзинський їм показував дорогу. Тобто він тоді в 30-х роках, от він це започаткував. Ну, щось подібне можна знайти і в ранньому Тичині. От, можливо, не таке послідовне, бо Тичина дуже швидко перейшов в соціальну площину. Свідзінський він цього тримався, він відчував світ, як якусь таку структуру, чи як це ліпше сказати, щось таке, щось таке дивовижне, таємниче, в якому панують якісь зримі, незримі сутності, в якому все приречене на народ а, от, а тому і на згасання, в якому є більш тривалі речі і дуже скороминущі речі. От в одному з віршів говорить, що він нічим не, не відрізняється від зів'ялого листка, чи листка, який в'яний і так далі. Але в нього навіть сонце, от в одному з тих віршів, які я прочитав, в нього навіть сонце знає, що воно згасне. Та, бо воно вже там на першій молодості. Та, так, так, так. Та. Тобто він знає, та. що все згасне. І світ згасне колись. От, от це знання, оце такий універсальний закон якийсь. Наскільки він вписується в національну якусь українську міфотворчість чи міфологію, тут ще треба дослідити це насправді. Тому що насправді ну, ніби міф це те, що повторюється, це повторювальні речі, те, що повторюється. Те, що відходить і знову приходить, відходить і знову приходить. Так що от така, така дивовижна якась з'ява в нас була в 20 тах 30 30-х роках і це не був тупиковий шлях. Завдяки київській школі це відродилося, ну, звичайно, в якихось інших формах. У 1986 році завдяки старанням професора Василя Яременка в бібліотеці поета вийшло вибране Свідзинського. Потім вийшов, не так давно вийшов двотомник Свідзинського. Цей поет неголосливий, якийсь такий, можна сказати, навіть притишений. Він знаходить, він знаходить своїх читачів які хочуть, от якщо, якщо хтось шукає в поезії е, медитативного якогось такого начала, то він, власне, це знаходить там. Так, ну що, тоді лишається, власне, що піти зняти з полички книжку Свідзинського, або, можливо, скачати, почитати в електронній книзі, чи в якомусь іншому носі його поезію, і, напевно, піти медитувати. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині Store за адресою «стор.обрій.Ко».